Martinkitoren Txokoa Bueno, Martinkitoren Txokoan eh, murgilduko gara Ea gaur zer duen eh, gure Martinkitxok Prestatu eta hotza, ari du baino, berotuko digizkin guazterrak. Martinkito, eguardion. Eguardion. Zer, <laughs> hondo? Bai, justu-justu sartu nahi zegoen, txeno, e, alfombra atxukuntzen, mirarirekin batea. Arratxalde neukiko esen bai. bizita hori da lata. Eile esan irrati garbitu politia eman diogu, eh? Karo, claro, es que... Tana algazne eren kulpa. Nola bide lio tintatzea, justo kaurko izen, alfombra. Gugu maritzen da humilada. <risa> es Malazne. que gal, Juan Carlos, entroko da Bai, <risa> bai. Persona importante, ¿eh? Va, no es bestia, ¿eh? Va, dice que te ¿Juan Carlos Polvo es? Es, ori, ori, ori ¿Ve, Izaguirre? Va, ver ese mea conviado a tu trabajo con Chocora Usted quiere rico, Ah, va Va, no es Juan Carlos Izaguirre en ¿eh? Va, dice que te Ah, va, va, va Principito Oida. Benzito. Bueno, bueno, a ver, me gustas a su Milari, eh? Está un kieto rimango dio. Y me encanta ya. Su sea, <tose> <tose> Beti eskertzen dia holako aportazioak. <tose> Así baten mintzat. Yo igual, bo tengo unas ute de <tose> baño, <banyum> no. Mira, gauza bate <tose> sentzaketa hasteko beti bezala... En fin, Hau izango munduko irratsaio bakarra krisiari buruz eta hotzari buruz itzegin goa ez duna bai? eta azken boladan ez dago beste gairik hori da, hori da krisi eta langabezia eta zehotsa eta zehotsa eta krisi eta hotza eta futbola, eta ez bai, bai. dugu itzegin goa ez? ez? eskerrak, eskerrak ez dugu da futbola ez itzegin goa, garaipena aipatu bada, aipatzen da, eh? nire ez da problemiak eh, ba? ez dakitzen, Bartzelona, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, zeh, Barcelona andía comanche chiquiada en contra de cocina. <risa> Eso es interesante. <risa> Dato re, urrengo saio en el carriaco Bueno, a guían sentzura. Iztamos de su, ¿eh? Oye, ver, bueno. <risa> <risa> bueno, ¿qué no es esa niña? Azkara, azkara, azkara, azkara. Así koga, edo es que así. Venga, pues, eh, ¿argués tu menúa, Bueno, Martín. menúa. Si es que me ha Clementina Mikastuak. Se relata, Clementina Mikastuak. Clementina, hau da, azkeneko saioan, esandaco Zerbaiz en... Berresku azke, azkeneko saion esandako zerbait berreskuratatu nahi izatia. Aha. Gero, marrazki bizidunen kroketa pilotak, hemen beti marrazki biziduna krota bera ibiltzen geata? Eske, claro, gure Martin Gildo da marrazki bizidunen aditua. Hai. Gero, eh, oraindik ezbait argi gelditu, oraindik laspaskoniak zer egin zuen eta ordun ekardiet baskoniako procheta piperrarekin. <laughs> Lehenengo platereako platera plateriakoa trending topic eusko gudarien saltsarekin. Eusko gudariak abestia trending topic izan datu iterren, hori espiratuko dugu gero? Gero, e, Bigarren Plateriako Aragi Erdal Labelarekin, hori leno aurreratu ez du, argu saioan, Erdal dunak euskeraz nola modatzen dian ikusiko dugu? Eta Klemut o gabe? Eee, kontuz, gure kontador, kontuz, eh? Ni kontador zalian eh, kontuz, eh? Alberto kontatzaile, hori ere euskeratu behar kanonok ez? <laughs> bai... Eta postrerako ikaragarria? Ja. Papagayoak ego amerikar erara. <risa> <risa> Oni, bada vale, que serden. Bai. Retorno, es return. Bai, bai, bai, bai, bai. Leno tian Papagayo, oin besta zu gea siska Venga. Venga, guasen sis Martín, siska Bona Martín, Bai Hasiko gea geha azkeneko saioko pasarte bat berreskuratuta Azkeneko saioan, Martinkillon azkeneko saioan Aitu ginean izketan montainer botatzen baldin badute nor izango lintzateken bere ordezkoa Eta halako batean, ateratzen izen bat Javier izenez, eta Clemente abizenez, horregatik Clementina mikastuak Berreskuratu dezakegu pasarte hori? Bai, norez Gero <fiepar> beste bat realean egunda na baita Javier Clemente! Ehe, ehe, ehe, a ver, a ver, a ver, a sorretu, oza, sea, nia sorretzia nahi duz! Komantxeroi! Eh? Bigarre mañada getxizigun komantxerua nahizu berriz realeak artea! Baina, honege... au, aain langabeziean dao, ez? Berdin zait! Baina komantxer honek bigarre mañada getxizigun! GON! <bond, inalde. laughs> No lo da posible, esta que se matsegunduco Zati, labur, hortan a inbeste al disco Manchero <risa> ita esa ría Es que ya, ya usted, no existe i, No existe Ian barra como Manchero Ata como Manchero, ata Ta, ta orduin, claro. se pasa or, a or Akatxelarrilla Ah, bueno, bueno, a ver, ¿Eh? se akatxizan Clemente, eh. ¿etxala ezan real A la reala, bigarren mallara hechizun Entrenatza lea? Vaquero Se vaquero, lotina motel, lotina Ya, miño vaquero así zen no bueno, tan, vale. Miño Azkin penean zer? Komantxeru, abinik? Da. Horto, kontua da, da akarkit, justu, eh, postelektronikoz Javier Clemente gurekin harremanetan jarri dalako, <risa> mezua mirarik eh, berbidalitit, eta onako eh, dio, aizue, gaizki eh, santzen nuten, joan den astean, nik, ni izan nintzala, eski, osu letra txarralak, eta borden, ez teguna <risa> bila konten. normala. <ondo irako> <risa> Komantxeroa eta. Ni, eh, gaizk izan zenuten, ni izan nintzala bigarren mailara maldara jaichizuna. Nik eginalak alak egin nituen, baino ennuen lortu. Egin sinatuta egin alak. Egi Siñatuta Javi Clemente. Kamedu eta gero, eh? komilla artean, komantxeroa jartu. <risa> <risa> <risa> <risa> Zerti gana, zembat bateu. <risa> bueno, aurratuko dugu gauzabat, Martin? Ze aurratu behar dezu? Urrengo hilabeteko gauzabat. Eh, datorren hilabetean... Bueno, eh utziengo degu ze, gustu bukoeran aurreratuko ditut, hemendik e, bi astera e, bueno, kontatuko ditugun gauza batzuk. Oso fuerte dator eh hemendik bi asteko saioa, eh. Abai. Gaurkoa be zein fortea? Da bai. Nere kontra. Es, es, es. Beti ez <risa> Bueno, ez bueno, eh... es digo esango, ez es digo es, es, es, Ez es, es, es, es du esango real? partidua, ez du eusain. Baina gero buka eran, eh? Zor mantentzeko. Nei hori sant ditzat, eh? eh... Zein Jorge, genza... Jorge Javier. Irapikintza. Bai? Jorge Javier. Hai? Mirari, qué well, tal bueno. las ne que mantziaten ikastaroan? Horri sant <laughs> zuten berri. Bueno, venga, se e Bueno, ordun, eh, hemen futbolaz aparte beste kirol batzuei buruz ere eh hitz egiten dugu, ezta? Ditzen dugu bai. eh Saskibaloiari buruz, ezta? Bai, Mirari? bai, astelenetan kirolerrepasoa errepasoa, emaitzak eta yes. bai. bai. Ordun, eh, Juan den astelenean duten Saskibaloia Talde bat iburuz. Harri meso ez? E, Bilbao basketek, iruro gehi tamairu eta iruro gehi irabazizuen. Bai. Eta kajalaboral baskoniak, e, iruro gehi taso, irabazi zuen. Horre arte Horregarte ondo ez? Aitu jezu, ez du ez, eta? nik galdera zail batzuk dauzkat. <risa> Zeintzun baskoniak, <irabazido>, <risa> irabazi doa galdu. Irabazi. Bale, vale. nongoa da baskonia? <risa> e, pataterua. Dai, Dai, ba. pataterua. Bai, eta? Pataterua. Irabazintzun? Arabakoa da, sekirule, arabakoa da eta ze kirol taldea da futbola. Os Beraz, ideia nagusiak argi daude. Irabazi Arabakoa da eta Saskibaloan jokatzen dute. Argik dago urtzi. <laughs> bai. Oinbai, baina bai, lengua astelenean, es. Eh Bilbao Basketek mailu, eta 60 irabazi zuen. Bai. Eta Caja Laboral Baskoniak eh 66 63 irabazi zuen. Hori da, bai, atzo so, bengo gatik Gipuzkoar eh Gipuzkoar futbola Esa? Gipuzkoar futbolak eta Gipuzkoak kirola pozik, está. Oso bat enzu te aven. Ta bestian bueno, tametxu. emaitza ere emango dugu, tau Baskoniaren emaitza hor dugu Bixiungo zake! Izan ere Tauk e, partida jokatu zuen lako, atzo eta jertz rap bizkaiak ere bai noski, beti ere oso, bueno... Bixiungo zake! Bixiungo zake! E, men, Gipuzkoar e, Kirola aztertzen e, dugu, baino saskibaloia ere bai, haipatu behar dugu! Bixiungo zake! Hortxe... Eta gazute, eskura, ez ezta Eta hoena bai, lehen usandugu, usandugu Eta jesra Bilbao Komantxe basket, hiruro egita mairu Luzentun alikantek, hiruro Emaitza hori, eman behar genuen Bueno, a ber, azteko Trampa txiki bat du horrek Izan eh, montaji haintzuzuk Taren bizi emanun, gipuzkoa basketan emaitza Horregatik, eh? Gipuzkoar, eh, esto hizo en ni montaje ainda te la vaia, a 8G sartoidu baño. Hori segidan zetorren da na, eh. Se, se, se, se, se, que surtero. Esta hoy. Ya, kontu ala Gaiski, Gaiski te madut, Gaiski txendu mino. Ondo jemaduta, sub manipula txemazu. Ordun, malo. Zentsura, a chico que hay buena aplicación. Has nekerabilizun urdin bat, bere ministran izenak eta abundatzeko eta hori oso famoso iztanzan baten, Nik hemen right. apuntatuko dut. Ohentxe bertan, zuk esan Hori estago la jarraian da, Saion, jarriko deu. Edo Bai, bai, bai, bai, bai. Beste gauza bada, zuke zakitia, baskoniak zertan sei e, e, kiroletan jokatzen dun, Araba non dagoen, Gipuzkoa ta futbolata, beti futbolata, futbolata sartzea da, eta, eta, eta bar bueno, beste, eh? Bueno, zuk ekarri audio hori eta nik hemen jarriko dut audio hori. A ber zehinek egiten vale. duen, egillata zehinek esan, esango diugu notario batek hartzeko. Vale, bai. Notario eta. mayor del reino. Arraso ya daucana. Arraso ya está ucana, acordei mi barco. Notarioa, ze ustez du, doheneik etorriko ala, oz, eh? Txoin, minio, notario mayor del reino, eh? Ez ez jarri, ez jarri, ez jarri, ez jarri, ez marxeraz, eh? Ba, esadutzea beste batea pasatzea? <risa> eee, bai. Beida, hemen mirari daukagunez, esplikatuko jo, pixka, hau, haste e, borraste, izatez aparte, hemen askotan, zuk lehenu esan bezala, marrazki bizidunak ditugula izpide. <risa> bai, noski. Bai, itzakiten bai. du, kirolari buruz, eta itzakiten du, marrazki bizidunei buruz. Eh, normalean aparte ite iten dugu. Gauza bati buruzta, besteari buruz, baina kontuatu nahi zuek Oliverri baino bileg batea, ez? Ba, ola, eta Oliveri da benji bakarrik, ez? Eh? Jarriko dugu Asteleineko beste korte bat eta hor danan nahastu ez eh? marrazki bizi denak eta Kirola, danna batea. Eta pelotan, tin tin tin. Tin tin tin. Tin tin. Hirugarrenak Berinorekin, ez? Tintin oizela da, ergeet. Esatea nigu ama, ditonde bestela! Tintin izango da, Tintine eh? Tintin eta meri nortitabaz izuten. Tintin izango da, eh? Tintin izango Zer da hori mati? Zer da hori Oso, ekarpen interesgarria juiz ez, Marrazki Marrazkibizidunak eta kirolek, bakoizak bere denbora gehiegi egi okupatzen duten, eh? Papiak naztu. Bai, bai. bai. Oliver Ana, eta bai. Benji adibidez realera dauzko da ekartzea, zera. Bai. Mikkel aran buru kapiarekin batean. <laughs> Bueno, gure Miquel Aramurukapia un día, eseriko da eh, urrengo asteazkenean zuzadentokian, zu Martín. Vale, vale, vale. Uh -huh. Bueno, <risa> ez eh, dakit. Eh, Mirari, gorri gorri da. Bai, bai, bai, bai, <risa> <risa> <risa> eskerrakau oi hartzun telebista ez tan. Bueno, Martín, <risa> xeriko Bai, aurre ajareteko deo gauza asko deo ze gauzko. Bukatu deo ze izkamizkekin. Miñonik bota. hemen geho esango izut, eh, faltan pogatatzen dut leire pajin, nondago? Ah, baina eh, gero esplikatuko eto hori zergatik den, dai? Zertu ditugu erdaldunak Euskira zitzen da, nik daki dela leire pagin ez da erdalduna, Euskira badaki? Bueno, badaki... Horregatik eliminatu ditu ditu De aquella da. manera, ezetan den bezala. Baina gero hori gero etorrikoa, eh? ez beti, ahizea, geroko aurreatzen da, ez di behar bizelako tratua ematen horrein eh? Bueno, lehenengo platera egin goaz, Martín. Henga, aurrea Goazen. Martín, lehenengo platera. Zer zerraisea, aberri eguna preparatzen o? Nodo da inden nik no do jaritzen nianda kontrakoaldera indentik. Nik ustet eh, dano ga zaut gula besti hau, ezta? Eh bai. e... fastistak da. Bai, a honen bertsio asko daude, eh? ba nik gehieng gustoko dudana, ba da, ezta? Eskogadariak bueno, zer dela Eta aude. hau da eh, tapia taletutiren bertsio bat. Da. zer dago? Ori jaiz. A besti hau izanda orain dela 10 egun trending topic twitterren. Mhm. Uh -huh. Eta gait Ma... genteak guadakin ba zer dan? Eh, kosta intzaiten le trendintzia. Hau da, ez da itzan e, twitterra. Ni gasti, ni gasti, ni gasti. Ba, mar dinkitzuk twitter bali izan marka. Ba, ba gizon bergo luge baño, ez da kit zen bat talbezu etorriko lirateken kontra. En fin. Bueno, Twitterreko trending topic izatea da Twitter sare sozialean munduan gehien irakurridan albistea. Uh -huh. Aha. Baia, gehien irakurri den albistenetako bat haue dela. Zer da lata? Dau. Hakin ja, aldu zu zerbait? Ez, ez. Is. Kontu da sarean agertu dala Eusko Gudariak abestiaren bertxio Xelebre xamar bat ah, bai? Ez dakit e, Orden hori aurren zauden, urtsi bai? Ez dakit badaukagon jartzia Googleen sartu zeiten desez <coughs> Zea naho, bideotubon naho Batakazu, ez aurreztago Zu Googleen sartu, Google sartu. <coughs> Eta, aholkatoko nieke Oihartzu nirratia momentu ontan intzuten ari direnguztiai Gauza bere aiteko Kontu ze eh, martin Bai, bai, bai, kontuztu e, Ez du eh, Googleen sartu zazumezet, sartu zazumezet Jonathan Soper Jonathan J-O-N-A-T-H-A-N Eta gero Soper, ba Soper abezela baino bukairako agabe Sopa Soper s S-O-P-E-R S-O-P-E-R -E Beste batek esan duemezela gauza bata ahitzieta, bestia, entenditzia Jonathan Soper Bai, eta hor, agertuko zaitzun Joto aurreneko pan. esteka hori da Sartu zaitez hor? Is a solo performer from the Kiniway Bai, bale Atera zaizu, e, zeha, huepunea? Vale, bale vale. Ikustu dezu hor, eee, e, abesti zerrenda txoa bada gola? Bai, bigarrena eta irugarrena edo lau garrera Eee, vale. sakatu zazu eusko gudariak vale. hortan Eta juntzaitez, e, hor, e, kronometro moduko badakazu Juntzaitez, minutu eta amarrera Itxaron, eh? Bai, eta entzungo asira bakarrik, eh? Bestel gero ez daki zetorriko zaigun Bale, bale, bale Ikustu dezu letra hor This is era sung Basque, the best language, I don't know how many you guys are familiar with the Basque language, or at least know what I means, one, we got one guy, awesome, no, I'd say, uh, it's it, it, you, not that you should know about them, it's a relatively small group of people that live in northern Spain and southern France, and uh, when I, I stayed there for a while studying, and I met this girl who was Basque, she had friends that were in the youth, uh, ETA, you guys are who you Bueno... <risa> bueno, así con Abestia, Abestia así vez en pronto, eh, ¿eh, qué te digo? Ah, ¿cuál of dirías así? Es, es, oye, ahí da explicación Abestiaren bere bertxío, ¿eh? Eta, Eta, so right. ¿eh, qué te digo? ¿Se dice? Ahí Abestiaren jatorria, pero no es bere bertxío. O ya hartuera, ¿eh, qué te digo? Pero, ¿América no Que no sanguiso ceindan, edo zein ustede egondan. Bueno, sí, así cuando le tira. Se va a agarrar en un minuto ansóas, o sea. Uy, no, uy, no. Se va a agarrar en un minuto ansóas. En Martín. Ginetu, ginetu, ginetu. Ya está, ya ditzen, eh? Antenan ez da zer ditzen. Ona, antenan gaudeta, du. Vale. Orduan, Jonatan Super Onek <tut> eh, sareratu du eh, disko bat, diskoa da eh, zuzenean orfeun eh, antzokitik edo ez eta hor tartean txertatu du edo sartu du Eusko gudariak Abestiaren bertzioan. Ba, mm -hmm. bai. Eh, bakarrik entzun dugu. Gero, gauza Forte xamarrak edo esaten zituen, horrelatik ez du jarri Eta, okay. abesti honen, aipamena, Twitterren, bueno, sekulako eh, arrakasta izan da okay. ta horrelatik itxia trending topic izatera Kontua da, Jonathan, Jonathan Soper hau, ez dakik nordan? Begiratu Wikipedian ez da izenik agertzen Begiratu beste toki batzutan, beste disko bat ba omen dauka Ez izen bat izango da Beste, zean, eee... Eh, Eh, bere webunea egon badago, baina, han bere biografo, eh, agert, o, ez da bere biografiarik ageri. Olon zein da? Ez dakigu zein dan. Ez dakigu zein daki gauza bakarra da, estatu batu arra dala, ez, abesten duela, eta abesti hau daukala. Okay. Hortik bakoita pentsa ezala nahi duna, mm, egitxezateko iruzurrearen itxura handia dauka. Handia ez, itxura oso oso ona. En fin, eta norbaitek abesti osoa entzun nahi bali madu jundadila jonathan-soper.com webgunera eta e, urtzik egin du hori egin da entzun izango du abesti osoa Bueno, bigarren platerak ingoaz Martín Bai Ogan farra ingo du pixka bat Pixkat bai Martin, bigarren platera Bueno, orte, eh, Oskorri eta Albert Pla, esta? Da? Bai, da, hau A besta oso ez beste ez dago edo ez euskal herrien Euskeraz Bai. Eta bertsioa, hau oraintxe hor fondotik entzuten da. Oskorrik eta Albert Plak, aldi berean, edo bueno, momentu berean edo edelkarrekin nobetu esateko, abestutakoa Euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, planeta bizi bueno, euskaraz eta ba, hortaragoaz. Hortaragoaz, egingo dugu euskal herrian, euskaraz egiten duten batzuekin, hitz eta jolas. Hau da, hartuko ditugu, erdaldunak, erdaldunak wakarrik, lehire pahin da, ez da, aitu, aitu, aitu. Hor <totik> fonduan entzuten dana, <totik> da, Albert Pla, eta bera, euskeraz, abesten asizanean, batzuk txistuka ziren eta beste batzuk, Txaloka Zer da eta txistuka? Ba, batzuei antzadanez, etzailako egokia iruditzen Albert Plak euskeraz e, abestea eta beste batzuk berriz, saritu egiten dute uh -huh. bueno, Eta guk uste dut oi zeingo dugular Oida, oida Zigortu ordu, eta xaritu. Ordu, nik jarriko izkizuet, erdaldun batzuk euskeraz iten Eta zuek, zuek nahi dezuen irizpideren arabera Txalotu edo... Bueno. Sa, e, txalotu edo zigortu eingo egiten dute Lenbizikoa zein ordu, da? Ordu, lenbiziko. Bala, esan dardun. Felipe, Felipe, Felipe, Felipe. Oh, Beste Juan Carlos horren semea. Gauzak horrela eh, jarraizen baldin maude. Errege izateko boleto azkocho Felipe, daukana. Felipe, sei garrena, eta Letizia. Ah, sei garrena da, ia. Sei garrena. Eta ah, Letizia, zen mabarrena. Letizia. Letizia horrenego atabakarra, ez da? Eta, eta zetak ingaia. Entzungo dugu. Venga. Ba. Herri honetako lagun ospetsuak haien balore eta bertuteak. Goratu dute Euskadi eta horrekin Espainia osoa. Gure errespetua eta esker ona tzor diegu. Balore eta bertute horiek. Traditzu hori bera. Bitsi zuen eta berea, itzan zuen gardoki embasadoreak. Horri zera. ondo hasi da. <risa> hasi da txukuna. Baina nik uste, ader mirari nekin A dos. Eh, bukaerako hori ez dakit oso ondo ulertu dezuen, izan gardoki adorea. Badaukagu bukaerako pasarte hori <risa> bakarrika, <risa> eh? En Entzutia, bai interesaka hori. Bitzi bai. <risa> itsan zuen eta berea itsan zuen gardoki enbasadoreak. Zer da? Bitzi zuen eta berea itsan zuen gardoki enbasadoreak. Zer da gardoki? <risa> ez <Esta> dakit. <risa> bueno, xe. Sigoதே. Gora bera, mineré. Ez dakit, ba? Ba nik... Beakitendu neuzkera gatik, eh? Nei ez hazi eh? oain baloratzen beste gauza bat zuen gatik. Uuuh. Zuk argiz den euken. <laughs> Mirari era, zer diozu? Hombre, hasi era txukun hasi da, baina gio galduit jo, punto guztiak, eh? Eta ze, zuze? Gio, zuloa. Uuuh. En fin. Ai... Bueno, Jose Antonio bat entzungo dugu. Jose Antonio Monago. Monago. Esta? Eta gainera Euskaraz bakarrikez ez Bai, Katalanezko zati bat bakarrike jarri det. Sekero Katalanez jarraitzetun eta antzanez Katalanez hobeto aritzen da Euskaraz baino. Baina nik Euskarazko zatiari egin nahi diote harreta. Guazen. José Antonio Monago zeinden esango dugu, ez? ¿eh? Bai, bai, esaiazu zeindan. Estremadurako presidentea. Ah, nik uste no, delante lo centro bat. <risa> Pepekoa, eh? José Antonio Monago au esantzuen bere urte zarretako eh, diskurtso horretan. Bota. Ez gara inor baño geniago. Ez ta inor baño gutziago. Lodik, alt y klar. Zer. Ondo, ondo. Monago gai. Sea. Eee, eh, inkluso gure lagun batek baino askoz zobeto izatez de euskeraz Gure lagun batek baino obeto Bai, bai, gai, bai, zure laguna Gere eh, no. ah, vale, laguna? Vale, vale. bueno, bueno. eh, bai, nenea su, mino gehiago Ez tiudartzen? Ez kuskuzo zogero Ah, bale, bale, bale Bueno, eee, bai, zuke bai Bai, bai, batzatoz Entzun bueno, en gato berriz Monago, enta, a Oto. ver Ez gara inor baino gehiago Ez ta inor baino gutziago Lodik alt iklar Eee <risa> Onda, gainera, Ay, bay, eh? bay, bay. Seraketa, Uziago, bueno, auskatuta gainera, eh? Es zerak eta zenbaketa. Si hago, bueno, bai, bai, bai, bai, baina bueno, bueno. Pero ere esan beharra dago, hau oso laburra zela. Ta orduan errazagoa da hori on daite. Bueno, bueno, baina hizo. Esta yo merito akentzen euskeraz hitzegintola. Es, es, es. Bueno, eh. Che, eh... Torrico, ia. Ay, beste lagun Amancomu Mat, Martin. Mira ni que está que te de hagingo. Submar la que nola deitzen diogun eh, Eaeko eko lendakariari. Bai, bueno, egun hauetan entzun dut, patxilo... Patxilo arrain ez, erdin? Patxilo arraina, bai. bai patxilo <risa> pez, pez, arraina. Ahim erteznegin, asera bai. Patxilo gatzinaz, patxilo. Ez du harrakazta handirik izan eh, nire gantziste Patxilo, patxilo, patxilo. Entzun gode Patxi López, pacilo, justu bai. Gernikan eh, lehen dakari kargoa hartu egunean. Eh. Esan berra dago, mejoratu duela asko ez? Baina gaur egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun egun Baina hau izan txal, lehen dakaritza hartu lehenengo, e. ez, ez, le, lehenengo ekitaldi publiko. Bueno, eta a, hau da kikerrak itentzuna zean, ez? Eh? Aekan? Eh? Bai, bai, hori ezin izan ez berrizko datu, baina ah. ez que Brasilia joteat. Amigo. Eh, dana dela ez datu uste aekara joten danik, eh? hori beste gauta bat. <laughs> falta mota edetemen, alderri sozialistako pertsona baten audioa, ez da hurrengo saioan jartzeko asmoa duzun. Jesus eh, bat, egiguren bat. Ah, bai, bai, baina hori, gero gorako urrengo saio lako dago eta gauzatuz. Venga, chao Pachilo. Euskolur gainean zutunik. Suon. Diditarren ordezkarion aurrean. Gernikako Por supuesto. ¿Queda un caso? <risa> Balaukago, berreskulatzea eh, pasarte txiki bat, entresaka bat eh, Bai, aber, aber, txoin, txoin, non dago, eskiztu torkitzen, non? Patxilo entresaka jartzen du bat ez dago Patxilo pez euskeraz, entresaka estu torkitzen, txoin, eh, momento bat Hamazazpigarren kortea, bai, hemen dago Aber, patxilo entresaka, aber, guatzen, eh Asabengo matuz Asabengo matuz Bes? Asabengo matuz <risa> Mirarik ez duzera ezan? Ez, ez. Zuloa, zuloa. <totipas> bueno, zure lagun bat enchan da, lagun hori izate nuen. Bai, lehen nengo tabein argitzain bera. Badagizu zein nahizun, oi hartzun. Nik mirari ez auto nik nahinun ona ekartzea. Ba beste pertsona bat, uste nun oso oso oso, oso apropozatzen da. Zer, esatari bezala lanetan. Bai, bai, bai, nirekin niretenko. Tet a tet aritzeko. Bitu, zen den, eta... Eta zain den zuen naude, hau da. Estimazioa, bez, eh, porzentaje denok dakigunez, ba, eguneko berroketa saspi dago momentu honetan, eta dudarik gabe, nizi urnago alderdi populararen txat, porzentaje altuagoarekin gure porzentajo, izango da, hobeago alderdi popularra dintzat. Uuuuuuuuuu Zuria argi dago mirari, zer diozu? Au da guk, nik ondekarri nahi nuna eta gero kontuatu naiz nio kerrenen bile eta mirari kaskoztopetan duten dula. Hombre, konparatuta behak pepekin ibiltzen dituen buelta oiek eta nik tau baskoniakin eta ibiltzen dituenak hortan pareko gau dela. Gazena eizu? Au! Ez ez ez Hau! Gehiotan entzun dut Euskeraz itzegin nahian Itur eta kordoea jotzen Eta bak ibiltzen dela eta ola, baina Zan edala, bueno Aurreko saion esan genuen fraga Ekarpen handia egin ziola Euskerarita Itur gaitze, ekarpen handia egin dio, eh Euskalki propio bat sortu du. itur gaitzera Hortik sortu zen Jongotzon, pertsonaia famatua Ah, beste irrati batean aritzen dan hori Oi, oi Oihar zuniratia bakarik entzuten dut Seguro, ba, Vai, vai, vai, vai. Bueno, bueno, eh, como co... han Bueno, ya está, ya está ah, comanchero. Comanchero hoy o, Hoy hoy, caparrosa, esa mayor candado, ¿está? Vay. Vay, dakizu eh checo prefijo al dato dula, ¿es? Vay. Vay, hoyin, 6 bat. 6 Es mayor cara. Right? Mallorca en Ay, motel, motel. Has caso ya zure bizitzako beltzune hori. Pasapalabra ego deo. Kristiak <laughs> albezekareko deo. E -e Kapiligaldetuko jo goba. <laughs> <laughs> Entzungo deo kaparras euskeraz. euskeraz ongi etorri ez? Bai, Olai. olako zerbait. Venga, ba. on eta ongi etorri. Oso nago hemen egotteagatin eta zue bezada gazte baten ilosiarekin. Gustión Artean de Boraldi on egingo dugula utzetdu eskerrik asko hacen uno. No sí. uno. bueno, Athletic, a Campeces. De Boraldi on eh, en... bat. <risa> en... <risa> de, de Boraldi on bat. otra vez la bestia De Boraldi De uh, Boraldi. De otra vez. Bueno, mira, bueno, en fin. Bueno... ¿Qué pasa, Martín? ¡Habat de Boraldi, bat! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! la marchoaren hiruan, eh! ¡Eso! ¡Ah, está aquí! ¡Ezazten hori eh, albiste, ale, no! ¡Muchandes o no! ¡Se, ¿no? se! Sí, sí. ¡Ezazten iragarri nahi marchoaren hiruan! ¡Reala! Sí, sí. ¡De Boraldi, zaleen, kontrako partida narituko dala! ¡Bueno! ¡Ba! ¡Engo viala! ¡Zuzeneko saio bategiten! ¡Marchoak lao edo! ¡Está aquí Laue la de bost Laue de bost Irua es orrea, Ah, vale, te... vale, vale, vale, vale. Laue de la bost Martín Kicho Hengo gurekin Partiduak Ollarazun Hiretetik Hengo dogo Atletik real Imaginatu Zeposele de no Muntatu Martín Kicho engoda SMS Twitter Eta Facebook En or Sare socialetan Martín Kicho Eh, hori da, Jonathan Soperri Maduba, gurekine, <risa> Bueno, Comanche no Gucci ber ditugu, eh, egun eh, hortambea. Vale. Bueno, aurrea. Eh, oso oso urrutira eingo eh, no bestalde eta besta, Grison, grison. CSI, Telesalleko eh, Grison pertsonaia egiten du eh, <risa> Yan ondreak gafón Euskadi oso otzada Baina hendia abiózak oso Berautakete Coikomendian Eluradago Erreikaldian Iso Tzad Bueno, cerda ori grison, ser, Asiran, ser Ori da grison euskera Asiran ondo asida Takero eh, Habesto indo piscat Ah, Bau, eee... Okay. Zertalata galetuiozu hor e, kristalaz bestaldea dago nari Zer? Hau da, eee... Okerrezpan nao, ibarretxe alde egindako ekitaldi batean Honexio egintzuten e, Ozeanos bestaldez egon honekin Eta honek horrela esondu justu asetan lendakari... Ez Lendakarion! Lendakarion! Oh. Lendakarion! Zer, otz glitu zate pixkatez? Bai, eee... Ez ki... Zer, tarteko zerbait? Ez txistu... Ez, ez, ez, ez, ez, ez, No hay sé. que zorrotas ya, ¿eh? Oso, vai, vai, Oso. Vai. Nick Leire Pajín Hoy va Va, yo me he estado aquí usando el taco. ¡Zup, uh, mira! ¡Ay, <risa> eso! Parece que me quedas de pero es... Mm. Paso, Ingo de Gordon. Vai. Venga. ¡Jody Mayo! ¡Jody Mayo! ¿Vale, que se sienta Jody Mayo? ¡Merylene Monroe! ¡Sí, Marylene Monroe! ¡Es, es, es! es, es. ¡Merylene Monroe! ¡Es, es, es! ¡Merylene Monroe! ¡Es, es, <risa> es! ¡Auda Manowar! ¡Música tal de co! ¡A ves la rica! ¡Banio, va a dar... ¡Mano, war jevia! ¡Merylene Monroe! ¡Co se va, te va, eta hemen oso modan jarri da atzerritarrak onaturtzen direnean euskeraz e... hitz egiten jartzia eta honek durangon kontzertuan ausei esantzun ah bai zeoz esan altzun komantxian ba euskeraz hondo pasatzen ahri sarrete iuskal garriak sarrette <laughs> eruskalariak heavy metal night <laughs> <Like they do. laughs> eskirakasko <laughs> denori eta unrengorrate ¿Zes ando? Esquirra casco <tose> Den orri Eta urre ingorrate Zorri es daquitza Res ando eh Vey Hor puzco batakago, eh Entre esa caga Vey, vay, vay Arreigues a no, que no. Tengo -tengo, Eta Urre ingorrate Esquirra casco Eta Urre Gorrate. En fin, eh, ser, si se jagan. Khatur khaturres, entusiasmo ha bintzat jarritu. Bai, taido ba... fondoan gente animatzen Vikingman pelikula. La mm. gente animatzen. Zun... Fuera. Ese zuloa bai nire utzekina da, Oso zorrotzak zarete, eh. Duda ikes. Joselito, zarete. Joselito, le hago Cubatara e jarriko ba, dego. Ba, ba, e Cubo ba. reina estakit zeindan. Egila santas. <laughs> YouTubeen dao zaindan baina hemengo batzuk joan ziren eta elekin hasiz direnean hau euskeraz hasizan kobatar hau, Badakizue ba, e, turismo tokietan eta eustrak gauza egin behar da lau txanpon lortzeko kategu. Eta hau euraz euskeraz hasi zitzaen E neska batzuei, entzun esez. Eh, Gaito labu, zer modu? Ondo. Tasu, ondo bait hasun, ba. Gutxi gastautu eta kamari. Zur, zur, no, zur biosa, gustu gureentz, tasu. Gorroka bia. Eskoa itzak hasuna. Eske, es ez kraga da. Jaunen Guchi ha estado de con bai. Bai, esa que su leengo entra saca mejones de uixe da. A ver. Guchi ha estado otra vuelta, camar. Otra vuelta con bai. Ayos se han ido. Surebiotsa da nirea. Bai, hori da bigarren entra saca jarri A ver. Surebiotsa, pustuko lurentsa, pustuko pustuko lurentsa. Ah, pustuko ni ni ni lurentsa no la sa. Surebiotsa pustuko duritzen. Pustuko duritzen. Orden, está que no son dos de verdad. Bah, bueno. Ni Nikas. Mirari! Bai, bai. Zari. Oh, hombre. Mirekuara junintzen ean, Hola, etorre zen bat, eta eskogu dariak oso, soik kantatu zegoen, ez... Gionatzen soperren bertsioen, ez? Es, ez, ez, Eta, egia esan han leku turistikotan, eta casi ya dituzte betiko esalde zure bihotza postukoonik eta ah, postukoonik ni ez dut muy... ah, claro. I'm on, Eta hondo pasau eta, bai, <risa> <risa> eta, bai. <risa> eta vuelta bai, Eta vuelta bai. Eta vuelta bai? Eta vuelta, eta En fin, bueno, demo la gañando, Martín. Bai, gaña eta Joselito daukago estan. Joselito euskeraz kantatzen. <risa> O da variadatore ne a neu jakino era paliana poro arate lage laral laral laral laran laral laral larala laran laral laral laral larala ser da hori laral hori argi da hori hori da Beste guztia ez jarri dezakezu, interesak amesez itchen itchen itchen ah, beste zerbait bite <laughs> billetenaio adiós <laughs> Horri horretaz euskera ez ez Jalpena <risa> ofrendio Ieva birra <risa> Bai Bai, kontua, e, lehen jarri dizuetan e, Korte hori Youtubeen dagola Abai. Eta egitxea ja esateko ez da joselito bera den ere eh? Hala dala agertzen da, eta nik horregatik jarri dizuet Nik ez da nondik ateradan Joselito euskira zabezten egitxea ja esateko, eh? Euskira <risa> eta euskira <gülüyor> eta euskira eta euskira esateko, eh? Badakazu... <risa> Bada euskirazko korte hori jartzea eta gero interesaka seguiran. Portea <risa> mintza <risa> utuak. Ardasura era plena foro arate lage. Ardasura era plena foro arate lage. Esan <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> du. Azkenik Waldisjarri ezakizu mesedes eta analizatuko dugu jakiteko zer esan duen. A bera bera. Vea, creo que tú veréis. da variadatore ne, a ne un de teregin. Ardasura era paliana poro arate lagi. Naran naran naral la <risa> ran. Lara <risa> lara lara la. Naran Lara lara lara la. Ardasura era paliana poro arate lagi. Ardasura era paliana poro arate lagi desan. Va dakit. He mentxe dakat. Arta Sora era Palean, Aforoa, Tel Aviv, Tel Aviv se eh Israel lego, Hiriburu. Vaya seguro Joseli toda, la, eh. Está aquí seguro. Au bai, es din desaken. Au bai, igual iguala. El pequeño Por ruiseñor. Está aquí seguro. Bueno, bueno, <ríe> se, eh. se nota en Dios ue. Se. Se nota. Sulora. Sulora. Joselito zuloa Zuloa Ez duz, ez duz zuloa onduia bergaina Joselito nola sarituko zu Bueno, bukateko jarriko dugu fikziozko pertsonaia bat euskeraz hitz egiten Makina baja, diskoteka batea sartuko da eta begitan hartutako komisario bati tiro bat emango dio Han inguruko egi Eh, Aningurukoi siñestarazteko Tiro a joduna Etakokide bate do Izan lindekela Euskera es así da Entzun Entzun o de Venga Wey Le puedo poner más Euskadi Kakuta Cura hora gogocha Es cara la cagatúa Oye sin hostias eh EZ ZANTURZEA BILBAO Bueno, bukerako ni ez de gustatu, baina, bueno, tira Euskadi katuta, gora gara kukutza, kukutza Etan geno honena da, eskara la kakatua Zendik usteot hori hola esatzen hola EZ ZUMEZ Euskadi katuta, gora gora kukutza, eskara la kakatua Eskara la kakatua Bara, da, Euskara dakagatua, en fin Bueno, usteet eh, Aprobatua hoz, eh? Eee eh, eh, Zulua se... ja, en fin, bueno. Zuek hauekin izan zeaten bezain krudelak izango naiz ni zuekin, emendik aurre, eh? Abai, abai, abai, bai, zorroztasun handiz Seguro? Bueno, entrezak ein selekzik Txon, txon bizkat Zeratuz daigu? Entunitugu gauza solteak eta ez diogu sentidiori gaurkitu ez da? Yes. Azabengo mutaz, eh, eh, ez kara lakakaltua, baino nik batzuk jarri ditut alkarren segidan, eta zentzua dut, eh, bida, entzune soez. Azabengo matuz. De moral di onbab. Itzantzuen gardoki embaixadoreak. Gutxi gantzau eta guetako onbai. Horretu gutxi gantzau eta guetako onbai. Jarri berriz. <laughs> berriz, nahizu. Bai. Azabengo matuz. De moral di onbab. Itzantzuen gardoki gutxi gaztau eta guetakan bai Gutsi gaztau eta guetakan bai Azabengo <risa> en fin. matuz, de boraldi on izan zuen eh, gardoki enbaixadoreak gutxi gaztau eta guetakan bai Hori, ez dakit euskera dan, baina ah, nahiko <risa> gertu da oh? Gutsi <risa> Bueno, okay. ostiko amango diago ya bigarren platera eta postrera jongo gea, vale? Venga, ma mm. Chais, si os gusta tú, porque voy a ah, ah, vale, final, vale, vale, vale Bueno, de con plater eh, A ver, se me va en corte de acá también. Oita A más vigarra Ah, postre, vais Postre, vai, claro, voy a pegar en platera claro. claro. Postre el desert Martín, postre ya. Bostria, Martin! Bostrian berriz ere atzea ingo du. Atzea ingo du. Hoain dela, sei bat urte, entitate finanziro bat, hasi zan, oiartzunea deika bere produktu bat saltzeko, eta jende batek eskatuzun, ze, ze, ze jende hori... baina. E, mesedez, e, informazio hori, eman brezioten informazio hori, euskiraz, emateko. Uh -huh. Zer egintzuten, modu txarrean tratotu jendea. Oaindela biurte tardi, 2009 erdi, eh ehian, e, agustuan esango eta. Ba? Gauza bera egin zuten. Zer egin zuten jendeak euskeraz ze euskerango eskaira hori egiten e, ziotenean? Berriz ere modutxarrean erantsu. Aha. Uh -huh. Zer egin dute azken astean gauza bera? Gauza bera. Orduan kontu da, oaindela biurte erdi, 2009ko bi agustuan, hemengo e, beti ezatenduan bezala, hemengo kamikaze batzuk deitu genuen. Entitate finanziero horrek donostian daukan sukurtsalera Ezango dut izena ez? Nik ez dut izango. Zerba. Ez dakit? Ez nire ez Iriko, iriko banku ba da. Iriko eta norraitek nire baldin madu lertu, ez talapak itxo. Orduan, kompratuko dugu, hain dela bi urte terdi. Zer esan ziguten, eta gaur egun hontan bertan indako da zer esan ziguten. Orduan, hain dela bi urte terdi daitu genu nean... Lehenengo eta bein esaten duten gauza da, aizu, aizu, aizu, aizu, e, e, gu sukurtza lagea, ezta? Jarri, hoa okay. indela bihurtetar diko pasarte hori. Venga, lehen dabeiziko ardunez? Venga, guazen. Eta txartelak ez ditugu gu hemen niten. Ia, oh, yeah. no, no, no, gestores independientes eta yeah, dena... Zuek ez daukazue loturari honekin edo... Eske, ez, eske batzutan ditzei gute, izena, eske, ez daki izen etorrian, no seke, eta oiz, eta gu ez daki zeintzu dian, yeah. izenak, zerret. Ja, ja, bueno, hori iguale pixkat zigortu barko dugu, ez eh? euskera hori. Eh? Baina, kontuz, itxentxentxentxent, hori dela bi urte, bi urte terdi, eh, esan zuten, eh, bereiak ez dukatelein jolako zeharik, eta sukurtxala zirela, ez da? Mai. Baina, gaurregun, dei bera, eh, eskaira bera egin genioen deien, eta zer esan dute? Ni ez nonde itu, ni bueno. maiz, o sea, eh, ez maiz, osea, gutxartelak ez gu hemen nendeaz sukursala eta gutxartelak ez dugu ez darri, ez darri Orduan, oain dela bi urte emandako arrazoi iberberak erabiltzen dituzte orain? Ah, bueno. Gauza bea esat dugu, i ia i-a dago berarekin Igunsiko dugu, beste... Oain dela bi urte terdi, esate zuten eh, deia egiten zutenek, etzeketela oi hartzen duntzean Eukkara ez da posible ez? Harri <laughs> bese? <laughs> Eta, klaro, kontua, eh, teléfono de jortan, hmm. eh, itsegiten duen peatxonak, ez dakila euskeraz. Eta, claro, a... Madridetik deitze behar maute. Eta, hordun, zoek esintezak esu hori lotu? Ez dakit, oi hartzen erri euskaldun da? <laughs> bai, bai, bai, bai, maño, es que seguraski ez dakite ez tan hunda hon, oi arzun. Hau da, oi da, bi urtet erdi ez handakoa. Bai, bai. Jareko de gumezez hastion tan sesandiguden? Bai, bai, bai, bai, maño, seguraski bereia que ez dakitela, oi hartzen ez tan hunda honen. Es du esaldi berbera tono berberarekin eta nahi berberarekin. Igual <gülüyor> <papaga ya>, igual. <gülüyor> baina esaten dute sukurtza lagia guk ez dauka horrekin, esaten du eh, jende horrek ez dakila oi hartzen undagon, baino gauza bat aldatu da. Orain dela bi urte terdi, zeinek da itzezun oi hartzunea? Eh, Madriliotik eta madrileño balioma dia asko, porque asko tanista te dia, atzerritarrak, hartzarrit, ba Sudamerika, Kolombia, nei denzun leku urtetik. Hori Oein dela piurtete erde, baino, haizu, eta hau da novedadea, oein ah, ez dute Sudamerikoan benk ditzen, orein papagayo benk dute. Orduan ez dakite eta deitu, honei, honei, honei, honei, eta papagayo eh, bezala dituko dute. Papagayo bezala dituko dute. Hala, alazut, albet ni, porque saurazki ez dakitela, eta hori hartzun honda hon. Berriz. Berriz, berriz, berriz. Eskatuko diogu eh oiartzungo udalariei kanpaina bate egin dezan Madrilanle hortan oiartzen ondagon jakinarazteko. Bai, <risa> <risa> <risa> <risa> hortea. Ahí su leño sudamericano de distribución, buen papagaio, ja, eh, caizó. <risa> está papagaio que está que te euskeras. Jo. Sudamericano va suku vaivani ez, eh? <risa> da posible, eh? Euskara bueno, da posible. Bai, oixe, oixe, berreskulatu beharko berriz. <risa> <risa> <risa> bueno, oin dela bi urte de erdi, esan genuen, ea bazegon reclamacionik egitea eta se ziguten. Ba, nahi bali bat idatzi, eta honea bialdu eta gu eskutitz hoi bialduko deu, o bestela emendik, baina eskuitz eskutitz bat ito bali maezu, o nahi euskeraz, o, o, o, o nahi zuna. Hon hartuko diazua euskeraz, ez? Ba, bai. Artu egotia, ez da, arazu izango, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez. eta nahi bali maute, engeo gu hemen, bai, erderaz jarriko deu, i, mira. Eta bideratuko diazua madrilera, o da nadalako, bai, bai, bai. Bai. Segatatu zan. Eskuditza Vidali Vidali genula. <laughs> eta, <laughs> eta ikusten danez, ez du ezert eztu ezertako balio izan. Orain estigu de proposatzen eskutitza idazteko, gain eh, proposatzen dituke beste gauza bat. Aurregatik esate daukagu e-mail eh, ez eh, itatzen da reclama si yo, eh, claro, eh, reclama eh, eh, si pues, yo eh, reclama si aquí te co. Ordu naibarima ez zu eh zu eh, hemendik ezin deugi. Ara. Ezin dut egin. Bueno, modernizatu dian, lehenu eskutitazan, paper, ah, gastuazion, eh? dagoen ja, zuzenean, e ez dago bialtzea. Bueno, eta baina zer. Ordo, bi urteter diren ondoren, ze da hemen? Ez da ezer aldatu? Ez eh, da es. ezer aldatu? Zein godeo? En fin. Ez da kit. Badak zuzik den arazua? Zein arazua. Zukit zegin dezudin oiz zenbaki batekin? Bai, no. Bai? Zenbaki batekin? Zenbaki batekin. Ah, Zez zenbaki, ah, zenbaki, ah, zenbaki eh? rekin, eh? amabi zenbaki o no? amago eh, zenbaki rekin? Eh? da guk beti... Eh, Itseguitan de gula perchona horrekin, dago usted que no la perchona salda, pero esta es la perchona. ¿Señbaki bada? ¡Haito, <traturá> Pues, bai, o sea, es, es, vale, hi, es, es vale. que a los náos es que se dice, eh, bai, bai, o sea, totalmente dos durekin. Baina, no, ni al de tenbako itxia no, ni no eta que ejatez naiz, bai, bai, ni es que deien es nahi, sin señor, esta... o sea, señbaki bada señor. Kaldetu bergen joan egaz ezen izan <laughs> Hirono gita behatzia igual <laughs> Ai, ai, ai <laughs> <laughs> <laughs> Bueno, Martin, bukatuko dugu? Bai, bukatuko dugu, emango dugu eskerrak mirar iri Hemeniote batik, gu aguantatzen Ezti asko etortzen gu aguantatzena <laughs> <laughs> <laughs> Bueno, hauk eztuk fansak baitit, eh? Bai, bauzkat ba, batzuk Badago Martinkin jorenen fans Bai, bai, bai, bai <laughs> oh, no. ba? Presidente eta presidente orde da izinatuta daude Hortik aurrean dazuk parte hartu Baina... Ida azkarri bezala Bai hori hori hori hori Dira zain Dira... Bueno, Martinkin joak diru asko izango du Nik asko asko Nik zenbaki ekin nintzeginten da? Baina Martinkin, bukatzeko Bai, bukatzeko, eskerrak mirariri benetan Urtziri ere bai, gertzela gero aserretu zaiteta. Eta, entzun ditugu, erdaldun batzuk Eta, musika poleia Erdaldun batzuk euskazitza egiten Eta gehienak nahiko gaizki Zabordun, honi buelta emateko, entzungo dugu ilargia abestiak, entzazpirena, baino ez betiko bertxioan, bai eta galeseko aur batzuk abestuta. Bueno eta, emendikan, polita, emendikan bi astetara zer izan. Ai, emendik bi astetara. Bueno, emendik bi astetara, berreskulatuko dugu Baskoniaren kortea, eta esango dugu eh, demostatuko dugu zahori. Itxe ingo dugu, sarean sekulako arrakasta izan duen euskirazko bideo bati buruz. Ah, seksuko! Ie, badakitze bideo den. Bye. Bye. Zer... Sigüenimo pagocha. No. <totra> <totra> <totra> no. No, no, no. eta eta. Leire pagin no, no es. Leire pagin da, leire mismo xareko izot. Itseingo dugu eh egigurenek eindako eh, gauzetaz. Eta eta hauta albistea Eukiko dugu kolaboratzaile finko bat, el consultorio de Elena Fantis Moduko bat iteko. <totra> <totra> Maurizia izena du. <totra> bueno, <totra> bei, claro es que langa vestía, langa vestía, langa vestía, baño me enseña Martinkito, ah, Maurizia hemen, ah, diastean ben, hori da Eta Zuekin. norbaiten nahi baldin badatu kontsultak egin, edozein tipotako kontsultak, oiartzen irratira bida e tipo. Vale. Edozein tipo? Vale, vale, no edozein, seksualak, izkuntza aburuzkoak, politikoak, sozialak, ekonomikoak Edozer gauza, kotxia izoratu zaiz ezin dezake, <risa> Danna bueno, Mauriziarik galetuta Zure es esaldia, Martinko, oiartzen irratirako, Martinkito